Que Deus é poderoso, não há dúvida. É ponto comum, né? Que Deus não só é poderoso, como Deus é todo poderoso. A questão é como é que o poder de Deus se manifesta. E nem sempre o poder de Deus ele se manifesta de forma clara, de forma visível. E até mesmo por conta disso, muitos reivindicam terem o poder de Deus, ou serem canais do poder de Deus. E aí, para provar que o poder de Deus está com ele, essas pessoas têm que fazer certas demonstrações. Mas será que essas demonstrações de poder elas têm a ver com Deus realmente? Uh, nós temos que olhar para o livro de Atos com esses óculos uh, da história que nós olhamos para um evento que aconteceu olhamos para os eventos que sucederam esse evento ou seja, que aconteceram depois e que vão mostrando como a igreja se desenvolveu como é que a igreja foi implantada aqui nesse mundo nós vimos que os discípulos de Jesus cerca de 120 discípulos estavam ali em Jerusalém com Jesus e ele se despediu deles no Monte das Oliveiras e deu algumas instruções para eles, instruções muito simples e muito claras e a instrução mais simples e mais clara que ele deu, mais objetiva é que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém e deveriam esperar, aguardar a promessa do Pai qual era a promessa? a promessa do Espírito Santo a vinda do Espírito Santo para habitar nos crentes muito bem, a promessa se cumpriu e naquele calendário que Deus tem guardado lá naquele seu cronograma que não é de papel, não está em nenhum computador tá lá na sua mente chegou o dia certo e o dia certo era o dia de Pentecostes o dia da festa judaica em que Eles comemoravam as primeiras colheitas, as primícias, os primeiros frutos das suas colheitas. E não coincidentemente, ali estavam os primeiros frutos espirituais uh, do Evangelho de, do Senhor Jesus. Os primeiros discípulos eram agora habitados pelo Espírito Santo. Muito bem, e no dia que o Espírito Santo veio, ele mostrou algo do poder de Deus mostrou algo extraordinário, excepcional, um barulho muito alto, como o um barulho de um vento impetuoso, não ventinho qualquer, mas um barulho desses de tempestade, uh, encheu a casa onde eles estavam, algo que parecia com labaredas de fogo, não era fogo, mas tinha aparência de labaredas de fogo, surgiu ali e se repartiu uh, em cada um deles, E cada uma daquelas pessoas começou a falar em outro idioma. Isto atraiu as pessoas que estavam ali em Jerusalém. A Bíblia diz uma multidão de pessoas, na verdade. E eles foram para aquela casa aonde eles estavam. E eles ficaram, a palavra que a Bíblia nos mostra, nos diz, perplexos porque cada um daqueles judeus que tinham vindo de várias partes do mundo, que tinha lá sua língua, a língua nacional, a língua que era falada naquele local, eles ouviam os discípulos, que eram galileus, falarem na língua dele, na sua língua, na língua do lugar da onde ele tinha vindo. Então eles ficaram estarecidos. Mas muitos, muitos acharam que havia ali pessoas embriagadas, e houve também a incompreensão, e houve também a zombaria, houve uma zombaria. O poder de Deus realmente se manifestou, e agora, Pedro, novamente, vai tomar a iniciativa. Só que agora, nós vamos verificar que nós temos aqui um Pedro, diferente daquele Pedro, que andava com Jesus. Aquele Pedro que andava com Jesus, não se esqueça, negou Jesus na hora de se identificar com ele. Na hora que foi necessário se identificar com Jesus, ele caiu fora e negou uma, duas, três vezes, como Jesus tinha dito. E agora ele vai estar diante de uma multidão e vai começar a pregar. E pregar com ousadia, com coragem a respeito de Jesus. Mas a gente vai ver a primeira parte só do sermão hoje. Porque é um sermão que tem tem elementos que nós precisamos compreender. E a primeira parte desse sermão é a explicação que Pedro dá a respeito do que tá acontecendo. Aqueles homens estavam bêbados? Não, Pedro diz. Tem algo aí para ser explicado. E essa explicação tem a ver com o poder de Deus e como ele se manifesta. Abra sua Bíblia, então, em Atos, no capítulo 2, e vamos ler dos versículos 14 a 21. Atos 2, 14 a 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha Jesus o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As ações de Deus testemunham de seu poder. Tudo que Pedro vai dizer tudo que Pedro vai explicar a partir daqui é o que está acontecendo ali, aqueles homens falando daquela forma, não procede do coração deles, não é porque eles beberam, eles não estão drogados, eles não estão é, delirando o que está acontecendo se refere ao poder de Deus. Então queria que nós olhássemos três manifestações desse poder ou três formas como Deus é, mostra esse poder na história humana e a gente olhar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que era do passado, o que é para o presente, o que é para o futuro, e vamos tentar não nos embananarmos, porque nestes textos, é nestes textos que as pessoas escorregam, por não é, ter um pouco de cuidado para ver o que o texto realmente está dizendo. tá bom Então, se a gente olhar para o que o texto está dizendo... Então, nós vamos ter um bom entendimento. E tendo um bom entendimento, nós vamos ter uma boa aplicação. E aí sim, podemos pensar o que fazer com ele. Muito bem, o sinal de Deus. Deus, Deus dá sinais? Deus dá sinais. Ele sempre dá sinais visíveis, extraordinários? Não. A própria palavra é extraordinário quer dizer o que? que não é ordinário não é comum é que, como as nossas assembleias aqui nós temos assembleias ordinárias que tratam de assuntos comuns e temos assembleias extraordinárias de assuntos que não são tão comuns Deus age dessa forma ele tem ocasiões e tem modos de agir que são extraordinários Quando ele entende que ele tem que fazer uma intervenção muito especial, ele vai enviar alguém, ele vai usar alguém, ele vai capacitar alguém e vai fazer esses sinais. Joel é um profeta que está sendo citado aqui por, por Pedro. Esse Joel é um profeta que foi usado por Deus. Ele foi usado por Deus para advertir a nação de Israel sobre juízo. A mensagem de Joel, você tem que perceber isso, você tem que guardar isso para entender o que está no texto de Pedro aqui. Por que, que ele cita Joel? A mensagem de Joel é uma mensagem basicamente de juízo, que fala de pragas, que fala de devastações, que fala do futuro quando haverá grandes coisas acontecendo. Não. Agora, o que que os profetas faziam? Os profetas, eles apontavam para aquilo que Deus queria mostrar. E nós temos aqui nessa figura um evento conhecido da Escritura. Quem sabe? Olhando assim do que se trata, só olhando para a figura. Temos aí Eliseu, aliás, Elias. Não, Eliseu tá ali embaixo, né? Você você e o Eliseu tá ali, sentadinho, né? Mas temos Elias subindo numa carruagem de fogo. Até que tá razoável, o artista até que não fugiu, né, da, da ideia. E eu até achei interessante porque o, o artista não teve o cuidado de, de colocar Elias meio que dando um tchauzinho para Eliseu, né? E Eliseu era quem? Era discípulo de Elias. Os dois eram profetas. Mas Deus fez algo extraordinário com Elias Deus não permitiu que Elias passasse pela morte física Deus levou Elias vivo para o céu ou seja, ele o arrebatou e para que Eliseu gravasse isso para o resto da sua vida para que isso ficasse gravado uh, na mente dele do povo de Israel para sempre para sempre foi dada essa essa visão espetacular, um espetáculo aos olhos, uma carruagem de fogo. E essas visões que Deus dá, normalmente elas apontam como aquelas línguas que aparecem lá, aquelas línguas de fogo, né? Aquelas labaredas que aparecem por cima da cabeça dos discípulos que se parece com fogo, tá sinalizando para uma realidade, está sinalizando para algo que está acontecendo com eles. Não tem fogo ali, literal. Não está quente em cima da cabeça deles. É porque quer transmitir uma ideia, uma ideia do poder de Deus. Então, quando Eliseu olhou para o céu e viu Elias partindo, ele teve uma ideia do quanto Deus é grandioso e como Deus fez questão de distinguir Elias como um profeta de valor em Israel. E como ali tá apontando para um evento futuro que vai acontecer coletivamente também que ainda ali ele não tinha condições de saber o que ia acontecer com a igreja no futuro. Ou seja, que a igreja também vai ser arrebatada. São eventos extraordinários. Eles não acontecem sempre, mas sempre que eles acontecem, Deus quer mostrar alguma coisa. Você quer um exemplo de Deus não não mostrando e não fazendo nada de especial? Você quer um exemplo radical? Quando você termina o Antigo Testamento... Você tem o último profeta. Quem é? Malaquias. E depois dele, qual é o próximo profeta que vem? João Batista. Quanto tempo passa? 400 anos. Você sabe o que são 400 anos e Deus em silêncio? Nada, nenhum sinal, nenhuma palavra. Deus não estava agindo? O poder de Deus deixou de atuar, não teve pessoas que se relacionaram com ele nesse tempo, não teve pessoas que, que, que tinham intimidade com Deus, claro que tinha agora reparem numa coisa quando João Batista aparece pregando o que você vê João Batista fazendo? tem fogo tem algum machado flutuando como aconteceu na vida de Eliseu João Batista ressuscita alguém como Elias fez Elias ressuscitou uma pessoa Não, João Batista não faz nada disso João Batista somente prega E prega o arrependimento do povo de Israel Ele é menos profeta por causa disso? Não Aliás, o que Jesus disse? Nenhum profeta é maior do que João Batista E por quê? Por que, que ele tem esse lugar de honra? Porque ele é o arauto que está anunciando o rei dos reis. Ele teve o privilégio de anunciar Jesus e de conhecê-lo pessoalmente. E de poder testemunhar assim, ele é o Messias. É esse aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista disse. Então ele teve importância, assim Mas ele não precisou fazer o um único ato próprio dess chamados atos de poder. O poder dele estava na sua mensagem. Agora na era apostólica, o que o que tá acontecendo aqui? Pedro tá dizendo: "Aqui está acontecendo aquilo que Joel falou. Aquilo que Joel anunciou". Mas como assim? A profecia de Joel está se cumprindo no dia de Pentecostes e aqui tem variedades de interpretações, eu quero que você saiba disso. Existe uma variedade de interpretações aqui. E há os que digam sim, se cumpriu. Mas isto é um pouco complicado, porque o, o sol não não sumiu, não houve escurecimento, não houve nada disso, Está faltando coisa. Então do que do que Pedro está falando? Pedro tá enfatizando, ele tá procurando mostrar que aquilo que está escrito na profecia de Joel e que vai acontecer é um evento do mesmo porte e da mesma qualidade, da mesma natureza que aquele que está acontecendo ali no dia de Pentecostes. Por quê? Porque na profecia de Joel, eu quero que você leia em casa o capítulo 2 de Joel. Se a gente for olhar hoje aqui toma todo o tempo que eu quero que eu quero ter para mim para falar. Então, o que que acontece? O que Joel tá dizendo ali? Vem o dia do Senhor. E vem com sinais. Sinais no céu. Sinais na terra. O Espírito vai ser derramado sobre todos. Todos quem? Sobre os israelitas, porque vai haver novamente uma pregação para arrependimento. E não é só Joel que fala sobre esse derramamento coletivo do Espírito Santo. Não é só ele. Ezequiel fala, Jeremias fala, uh, Zacarias fala sobre isso, mas há determinados sinais que vão acompanhar isso. O que Pedro está mostrando aqui é que aquilo que estava acontecendo em Pentecostes, assim como lá em Joel vai haver, uh, segundo a profecia de Joel, vai haver um derramamento do Espírito, ali também houve um derramamento do Espírito é isso que Pedro está dizendo o que vai acontecer segundo a profecia de Joel em parte nós já temos uma espécie de uma prévia você sabe o que é uma prévia? você sabe o que é uma amostra? assim como o arrebatamento de Elias foi uma amostra do que vai acontecer ainda com a igreja O dia de Pentecostes é uma amostra do que vai acontecer no final da tribulação que a Terra vai passar. A Terra vai passar por uma grande tribulação. Vai ter vários eventos aqui. E vai culminar com esse derramamento do Espírito. Fato extraordinário. O que aconteceu no dia de Pentecostes não é repetido. Aquele tipo de sinal não é repetido. As pessoas não recebem o Espírito e elas têm que ir para Jerusalém e tem que atrair uma multidão. Isso não vai se repetir. O que se repete agora, cada vez que alguém se converte, é selado com o Espírito. É imediatamente habitado por ele. Nós hoje estamos vivendo uma era de aguardar, como a gente já, já tem dito. Nós estamos aguardando. Nós não temos sinais. As pessoas procuram sinais por aí. Agora, os sinais quais são? Não esqueça, quando Pedro fala aqui de últimos dias, como ele começa no versículo 17, nos últimos dias, não esqueça que últimos dias começaram com a vinda de Jesus. Nós estamos em contagem regressiva. E cada vez mais, os dias são os últimos. Mas nós já estamos numa época chamada últimos dias. A diferença é que nós não chegamos no ponto final da história. Muito bem. Pela falta de sinais claros hoje em dia, não só hoje em dia, como sempre, o que as pessoas fazem? Distorcem as escrituras. E aí elas se apegam ao misticismo. É muito comum você ver as pessoas se apegarem a uma mancha que apareceu no vidro, e aí elas olham para aquilo e dizem, ah, oh, aqui tem uma imagem, ficou alguma coisa gravada aqui. Alguém coloca um copo com água em algum lugar e aquela água muda de cor. E aí pronto. Aconteceu alguma coisa do poder de Deus aqui. Então as pessoas estão sempre buscando elementos místicos, na verdade, para que elas tenham uma prova de que algo tá acontecendo e que esse algo tem a ver com o poder de Deus. Mas será que essas coisas que acontecem por aí, elas... Tem a aprovação da Escritura para dizer que essas coisas são de Deus, que elas autenticam o poder de Deus? Deus deu esses sinais para acontecerem hoje, né, nos nossos dias? A resposta é não. O poder de Deus não pode ser enquadrado pelos projetos humanos. Você quer um exemplo? As pessoas costumam fazer agendas em algumas igrejas. Quinta-feira, por exemplo, dia da libertação. Não é assim? Então tem o dia da libertação. Logo, Deus, segundo a agenda que esses homens fizeram, ele tem que saber que naquele dia ele vai ter que agir. Deus tem que seguir a agenda que os homens fizeram. Então você vê que tem um contrassenso. Aqui você tem um evento inesperado. Ele era aguardado, mas ninguém sabia o que ia acontecer. E ninguém sabia o dia exato. E quando aconteceu, foi algo autenticado pelas profecias, por aquilo que já tinha sido predito e agora você tem uma prévia, uma amostra. Deus pode derramar o seu Espírito? Pode. Ele vai fazer isso no futuro? Vai. Mas agora você não pode esquecer de uma coisa, Ele está começando a igreja. A igreja está sendo inaugurada como organismo, como representação dele aqui na Terra. Não é qualquer coisa que tá acontecendo. Agora, a igreja já começou. E esse sinal, ele já ficou lá, já está marcado, já tem um marco ali, já tem um fundamento. Agora, nós temos outras coisas para pensar. Muito bem. Além do sinal de Deus, nós temos o juízo de Deus. E aí, nós vemos que tem o um ponto que não bate para nós pensarmos que essa profecia toda de Joel se cumpriu lá, que ela já foi cumprida. Por quê? Porque o versículo 19, ele diz, Mostrarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, que é a volta de Jesus. Tem eventos que vão anteceder imediatamente a volta de Jesus. E isso está registrado em muitos lugares das Escrituras. O próprio Jesus falou sobre isso. Ele falou sobre a grande tribulação. E falou que ele vem para reinar depois disso. Agora, você tem amostras de Deus mostrando seu poder com juízos ao longo da história? Claro que tem. O que é o dilúvio? Não é o poder de Deus claramente demonstrado na forma de um juízo sobre a humanidade o que Deus fez ali? ó, oh, eu vou acabar com tudo a impiedade tomou conta da terra só se salvou é Noé e sua família e todo o resto pereceu e toda a criação que, que não estava na arca pereceu junto ali o que é a torre de Babel que veio em seguida os homens tentando construir um edifício ali para fazerem uma adoração do seu modo, vamos dizer assim, uma adoração do seu jeito. E Deus disse, não, isso não vai ser assim. Não vai haver essa fraternidade mundial em torno de um ecumenismo, vamos chamar assim, de uma religião onde todos vão vão se unir para criar a religião deles. Não vai ser assim, vou confundir a língua desse pessoal. E passou a ter os idiomas a partir dali. Passou a ver a divisão dos idiomas. Já tinha... O português, o inglês, não, não tinha. Essas são línguas derivadas de línguas mais antigas, né? A gente sabe disso. isso Sodoma e Gomorra? Não é uma amostra do juízo de Deus? Não é uma amostra poderosa do juízo de Deus sobre a impiedade? Sobre a perversidade, a imoralidade dos homens? Deus não não destruiu duas cidades inteiras? Isso ficou marcado para sempre, né? como prova é, do poder de Deus em forma de juízo, o que dizer do Egito? O que dizer de todos os caraneus, todos os povos que foram destruídos, que foram aniquilados, povos que Deus simplesmente varreu do mapa? Mas teve povos que ele preservou. O poder de Deus foi manifestado muitas e muitas vezes ao longo da história de Israel, destruindo seus inimigos. Mas o poder de Deus também se manifestou ao seu próprio povo, disciplinando o povo de Israel. E a gente está estudando à noite, lá na Estância, um período em que isso se mostra bem de forma bem clara quando o povo de Israel se desviava e Deus mandava a sua disciplina e eles eram oprimidos e depois eram libertados depois se desviavam e Deus sempre mostrando olha, eu tenho poder para disciplinar vocês e eu posso fazer isso e finalmente Deus enviou os assírios que levaram a tribo do norte e enviou os babilônios que levaram a, a tribo do sul levaram Judá e não sobrou nada E eles tiveram que ir para o cativeiro, mas depois Deus os libertou misericordiosamente. Israel tem sido constantemente disciplinado por causa da sua desobediência, mas tem um tipo de disciplina que até então era inédita. E Jesus conta uma história a respeito disso. Ele está diante dos líderes de Israel... E Mateus, no seu Evangelho, ele nos informa que então Jesus conta uma parábola. E nessa parábola, o que que ele diz? Ele diz que um homem, proprietário de terras, ele faz uma vinha, ele planta uma vinha na sua propriedade, ele a cerca, ele cava ah, no terreno ah, um espaço para poder colocar ali um tanque de prensar uvas, ele constrói uma torre... Então, ele vai viajar, mas antes de viajar, ele arrenda esta terra para alguns lavradores. Esses lavradores eram arrendatários. Então, ele envia alguns dos seus servos, depois de um certo tempo, para que eles fossem, então, ver como estava a produção e pudessem colher a parte que cabia a ele daquilo que os lavradores haviam plantado. Ou seja eles foram lá para pedir uma prestação de contas daqueles lavradores. Mas quando os servos desse Senhor chegam diante deles, o que que eles fazem? Jesus diz que eles espancam um deles, matam e apedrejam o um outro. Depois o Senhor então envia uma outra comitiva de, é, de servos. E Jesus diz que eles é, procedem da mesma forma com eles. Então, o Senhor pensa, bom, eu vou mandar o meu próprio filho, vou mandar o meu filho, porque assim eles o respeitarão. É o que pensa o proprietário da vinha. Quando os lavradores veem o filho do proprietário da vinha, o que que eles dizem, então? Eles vão respeitá-lo? Não, eles dizem, vamos matá-lo, e vamos tomar a sua herança. Então Jesus se dirige aos líderes e pergunta... o que o Senhor da vinha fará a esses lavradores quando ele voltar para tratar com eles? E essa pergunta Jesus faz aos líderes que o estão ouvindo ali... e a resposta deles é... ele vai tratá-los da forma como tem que ser tratado... ele vai puni-los severamente e vai arrendar a terra... Há outros que deem o fruto que Ele espera, que a terra produza e que prestem as contas da forma como, como essas contas devem ser prestadas. Bingo! Jesus diz exatamente. Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa será a pedra angular... Pois eu digo para vocês que, da mesma forma, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um outro povo que produza os frutos que são esperados. Por conta das suas lideranças e da rejeição nacional que houve a Jesus, o Messias que deveria ter sido recebido por eles, um outro povo agora é formado, para que dê os frutos esperados. É claro que esta resposta de Jesus enfureceu aqueles líderes e é claro que foi por causa de declarações como essa que Jesus foi levado à cruz. Foi por conta disso que as pessoas tramaram, que estas lideranças tramaram contra Jesus Cristo. É óbvio que A crucificação, a morte do Senhor Jesus faz parte do eterno plano de Deus para nossa redenção. Mas no aspecto humano, o que aconteceu foi isso. Mataram o filho. E Jesus, obviamente, está se referindo ao que o povo judeu iria fazer com ele. Eles rejeitaram aquele que eles estavam aguardando com ansiedade mas não reconheceram como tal. E isso foi grave. Essa rejeição foi muito grave. E nós temos que entender uma coisa. Quando Deus dá a Isaías a tarefa de ser um profeta em Israel, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, ele disse, olha Isaías, o povo não vai te dar ouvidos. Pelo contrário, você vai pregar e os ouvidos deles vão cada vez ficar mais endurecidos. E o coração também. Mas prega, você tem que pregar. Essa é a ordem. Ok. E por meio de Isaías, Deus dá um recado para o povo de Israel. Vocês não me dão ouvidos. Vocês não ouvem os profetas. Quem eram os profetas? Deus falava por meio deles. Mas vocês não dão ouvidos aos profetas. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com vocês por meio de um povo profeta o um povo estrangeiro Que fala uma língua estrangeira Quem era esse povo? E para quem Isaías está pregando ali? Para a tribo de Judá E quem era esse povo estrangeiro Que ia falar, entre aspas, com o povo judeu? Os babilônios Era isso que Deus estava dizendo Vocês não entendem os profetas Vocês não dão ouvidos Eu vou falar com vocês através do inimigo E o inimigo veio E Deus falou com eles através do quê? Do juízo. O apóstolo Paulo... Se fosse eu... Você poderia dizer... Você não pode fazer uma aplicação dessa E eu realmente não me arriscaria. Mas o apóstolo Paulo vê... Nisto que Isaías falou... Uma referência dupla. Já falei várias vezes aqui sobre... A referência dupla das profecias uma parte da profecia se aplicava àquela época e muitas vezes uma profecia se aplica numa época depois e às vezes até numa terceira época, então temos que olhar para a profecia sempre com esse cuidado e Paulo vê nesta profecia de Isaías uma dupla referência ela se cumpriu lá com os babilônios Deus falou com o povo israelita através do inimigo, falou ou se falou mas Paulo vê uma outra referência. Mas vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo fala dos dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 20. Nós vamos ter que abordar essa questão das línguas, de sinais, sobre vários ângulos aqui. Então eu não vou esgotar o assunto hoje, nós vamos ter oportunidade para falar sobre isso então aos poucos nós vamos falando para que a gente tenha uma compreensão o melhor possível do que está acontecendo Paulo tá dizendo a igreja de Corinto que fazia uma grande confusão com os dons olha o que ele diz irmãos deixem de pensar como crianças por que ele está dizendo isso? porque eles tratavam os dons como se fosse uma brincadeira uma coisa para se exibir o que tinha dó e era, tinha que ser dom extraordinário era a pessoa top o que não tinha dom era o coitadinho e ele eventualmente inveja do outro que não tinha irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal sejam crianças não tem nenhum problema em você ter ingenuidade em relação ao mal, você não, não ter malícia você não ser malicioso isso é bom mas quanto ao modo de pensar sejam adultos Não são crianças, são adultos. Tem que pensar como adultos. Pois está escrito na lei. Você vai pensar, a lei deve ser Moisés. Mas Paulo está se referindo aqui ao Antigo Testamento, porque isso está em Isaías, tá bom? Olha o que está escrito lá. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei este povo. Qual povo? O povo de Israel. Presta atenção. Mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. A questão da profecia nós vamos falar outro dia. O que Paulo está fazendo aqui? Ele tá dizendo que o fenômeno extraordinário que houve no início da igreja de falar em línguas tinha o propósito de mostrar para o povo judeu, para o povo judeu o poder de Deus em ação. E ao recusar aquilo como algo de Deus, eles estavam se condenando. Porque assim como eles rejeitaram o Messias Jesus Cristo, agora eles iam rejeitar os seus apóstolos. Agora eles iam rejeitar a mensagem do Evangelho. E você tem que entender, as línguas nunca surgiam de forma isolada. Havia o fenômeno e em seguida havia a proclamação, havia a pregação. O fenômeno era para despertar neles algo que os fizesse pensar, Deus está agindo. Eu tenho que prestar atenção nisso que essa pessoa vai dizer. Agora, o público que tá ali são todos judeus, não esqueça disso. Todos judeus. Ou judeus ou convertidos ao judaísmo, como a gente viu lá no início. Que Lucas faz questão de detalhar esse ponto aí. Mas todos estão vivendo dentro do judaísmo. E eles têm que entender que aquilo ali é algo de Deus. E Deus está falando com eles. Agora, ao rejeitar isto, o que Paulo tá dizendo, isto é um sinal para eles. Rejeitando a Deus, eles estão... Uh, se voltando contra ele. Será que durou muito tempo a, a para Deus se manifestar a esse respeito? Não demorou muito tempo. No ano 70 vieram os romanos e destruíram tudo e espalharam os judeus, queimaram o templo e preste atenção, nunca mais o templo foi morto reconstruído se você pegar uma foto de Jerusalém você vai ver que no local aonde estava o templo, hoje tem uma mesquita muçulmana, que é a pedra no sapato dos judeus e sabe quanto tempo os judeus ficaram sem voltar para Israel você pode fazer uma conta rápida aí, anos 70, tá eles foram dispersos E não, ocuparam, não voltaram mais para o território. Presta atenção nisso. Ano 70. No ano de 1948. Depois da Segunda Guerra Mundial. Foi oficializado novamente o Estado de Israel. O Estado judeu. 1948. Eles estão lá, politicamente. Mas tem templo? Tem sacerdote? Tem sacrifício? Não. Não. Isso deveria dizer algo para eles. Isso deveria mostrar algo para eles. Mas, como a Bíblia diz, eles são um povo de dura serviço. São duros de se dobrar. Muito duros. No futuro, o que Deus vai fazer? Vai vir a tribulação. Quem vai comandar as coisas na época da tribulação? O anticristo A Bíblia diz que ele vai se assentar no lugar como se fosse o próprio Messias, o próprio Jesus. Portanto, não precisa fazer muita conta para achar que provavelmente ele vai ser um judeu. E vai fazer uma aliança com o povo judeu, que vai confiar nele. E vai dar uma impressão de paz nos primeiros anos. E no final a coisa vai ficar bem feia. E no fim da tribulação vão ocorrer estes eventos que Joel descreve, que Jesus descreve e que outros descrevem. Entre esses eventos e no meio desses eventos, não esqueça, Israel vai passar por um juízo. Israel vai passar por um aperto como nunca eles passaram antes, porque eles vão estar cercados por todos os lados. Não vão ser só inimigos é, ali locais, não. Vai ser o mundo praticamente todo. E é nesse momento que Deus vai derramar o Seu Espírito. E a Bíblia diz que nessa hora eles vão clamar ao Senhor Jesus. Eles vão dizer, vem Senhor, vem nos salvar. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador. Vem, vem nos salvar. Vai haver um derramamento coletivo. Tem muito exagero em relação aos juízos de Deus. Tem muita gente que fala de castigos de Deus, tudo é castigo, tudo é juízo, tudo é inferno. Olha o que tá acontecendo. Isso é o fim do mundo. Olha o fim do mundo tá aí, ó. Tá vendo o tsunami? É o fim do mundo. Tá vendo as Torres Gêmeas? É o fim do mundo. Olha o fim do mundo, olha o fim do mundo. Agora o próprio Jesus disse que não é para ninguém se alarmar. Paulo disse: "Não se alarme, porque nada destas coisas irá acontecer antes que a igreja saia daqui. Por outro lado, no outro extremo, há muitas vezes uma tendência para sermos um pouco light, vamos dizer assim, como se nunca fosse existir juízo, como se não houvesse o um inferno, como se a condenação não fosse a justa ira de Deus sendo derramada, porque a Bíblia diz o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele julga. Ele julga o ímpio. Ele julga com justiça plena, reta, perfeita. E há muitas coisas que vão acontecer. E nas as pessoas têm que ser divertidas sobre isso. Com sabedoria e com graça também. Por fim, depois de todas essas más notícias, sempre vem a boa notícia, né? Pedro... Não esqueceu de citar a última parte de Joel aqui, no versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aconteceu lá no passado. As pessoas que invocavam ao Senhor eram salvas. Eram salvas. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Existe um livramento, que é um livramento coletivo, é um livramento daquela situação nacional. Israel estava passando por um aperto... ...clamava a Deus. Deus tinha misericórdia deles... ...socorria. Mas a Bíblia fala que antes de mais nada... ...é necessário... ...é necessário uma atitude individual... ...pessoal. Eu preciso de livramento... ...porque eu sou pecador. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso reconhecer os meus pecados. E eles tinham o culto em Israel para que, através dos sacrifícios de animais, eles pudessem dizer a Deus, eu não tenho como pagar. É só a tua misericórdia. E era na expectativa de um Redentor, porque, como Jó, lá no passado, já tinha dito, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Havia constante expectativa de um livramento final que viria, de que viria essa pessoa especial, única, que daria a sua vida para nos salvar. Na época em que a igreja estava começando, Pedro quis advertir os seus ouvintes de que aquilo que valia no passado valia no presente. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Agora quem invocar o nome do Senhor? É esses clamores que o pessoal faz, né? o clamor não sei, o clamor da quarta-feira, o clamor do domingo e todo mundo grita, clamar e gritar clamar não é gritar invocar o nome do Senhor não é gritar invocar o nome do Senhor é apelar para a misericórdia, para a salvação de Deus reconhecendo que eu preciso dele e que só existe um Senhor e este Senhor que tá aqui não é qualquer um é o Senhor Jesus eu não posso invocar qualquer pessoa para me salvar Só existe um que pode fazer isso que é Jesus Cristo. E agora, agora aconteceu algo que tem a ver com essa profecia de Joel também. Aquele, todo aquele que todo aquele, só judeu? Não, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Agora, tanto judeu quanto não judeu tem acesso ao mesmo Deus. A diferença é que o judeu, ele tem um conteúdo ele precisa associar aquilo que ele que ele já entende se é que entende, alguns entendem outros não entendem muito mas muitos judeus já sabem deste Deus do Antigo Testamento já sabem muitas coisas até a respeito do Messias ele só precisa entender quem é Jesus outros não tem nada disso o fato é que a mesma pessoa e a mesma salvação estão em foco aqui e no futuro? no futuro vai haver redenção final para Israel. Uma quantidade enorme de profecias que falam do Messias assentado no trono de Davi, que falam de um reino milenar aqui nesta terra. E Israel ocupando um lugar entre as nações, porque Jesus, Jesus não vai vir reinar aqui no Brasil. O trono de Davi não está aqui. Também, né, não, não é nos Estados Unidos. Ao contrário do que os mórmons pensam, né? Os mórmons pensam que Jesus viveu nos Estados Unidos. E provavelmente vai voltar lá, né? E aí sim, né? Mas não é nem lá nem aqui. Jesus vai reinar em Israel. É lá que está o trono de Davi. E Israel vai ter finalmente o papel que estava destinado para eles. Mas nós vamos estar juntos e todas as pessoas do reino vão ter o mesmo rei a quem adorar, a quem recorrer, o rei que vai trazer justiça e paz perfeita. Vai haver uma redenção do planeta, a Bíblia fala que toda a criação será regenerada. Nós vimos isso lá em Romanos, toda a criação será regenerada. Tudo que você vê aí, a natureza sendo desfeita pelo homem por tudo isso que acontece, que na verdade tem a ver com a maldição do Jardim do Éden, tudo isso vai ser agora mudado com a volta de Jesus. E no mesmo texto que Paulo, lá em Romanos, fala da redenção, da criação, ele fala que é chegado o dia da redenção dos filhos de Deus. Nós vamos contemplar tudo aquilo que hoje os nossos olhos não podem ver, nós vamos vivenciar, vamos experimentar de fato tudo aquilo que hoje para nós tá apenas no nosso coração e a gente vive essa realidade pela fé e vivemos pensando nessa realidade do futuro e aplicando a realidade de hoje isso torna a nossa vida diferente e melhor, mas lá nós vamos experimentar na plenitude. O fato é que o poder de Deus ele se manifesta na salvação. E isso é uma coisa que é dada uma importância muitas vezes muito pequena. Dá-se importância a coisas extraordinárias, a sinais extraordinários. Mas sabe o que Deus faz todo tempo? Deus está todo tempo fazendo um milagre na vida de pessoas. Tirando essas pessoas das trevas e levando-as para a sua luz. Tirando essas pessoas da morte e dando vida para elas o poder de Deus, e o poder de Deus que está no Evangelho, que é pregado que faz com que essas pessoas creiam e aconteça algo maravilhoso. Agora elas têm vida. No passado havia um modo de se relacionar com Deus, mas a partir do momento em que a igreja foi iniciada, foi inaugurada aqui neste mundo, nós temos agora o Evangelho. Nós devemos buscar discernimento através da Escritura, para entender o modo de agir de Deus. Será que Deus age de certos modos, como muitas vezes se crê por aí? Como é que você se defende, por exemplo, quando a nossa igreja é acusada de que aqui não acontece nada de especial? Você tem, na palavra de Deus, algo a dizer? Porque nós não saímos por aí para atacar ninguém, eu não vou bater na porta de ninguém que crê de forma diferente para ir lá atormentar a pessoa e dizer que ele tá crendo de uma forma errada a gente tem que pregar o evangelho, mas quando somos questionados nós temos que ter uma postura, uma postura bíblica, equilibrada, serena dizer, não, não é bem assim, a nossa igreja tem milagres pessoas se convertem ali, pessoas são transformadas ali Deus muda a vida, Deus dá coisas maravilhosas E nós podemos testemunhar isso E se não estamos percebendo isso É o momento de sermos mais sensíveis O que nós precisamos É ter uma régua Um padrão que meça O que é o agir de Deus Muitas vezes as pessoas gostam muito De falar sobre isso Ah, o agir de Deus Mas o que é esse agir de Deus? É uma coisa misteriosa, uma coisa mística É um copo que caiu É uma parede que apareceu pintada? É alguma visão que a pessoa teve? O que é o agir de Deus hoje nos nossos dias? Temos que ter discernimento quanto a isso. Nós não estamos mais na época do extraordinário. Nós estamos na época do ordinário. Deus está fazendo coisas todos os dias, a todo tempo. Nós vamos descobrir, ao ler o livro de Atos, que este evento não vai se repetir. Mas outros eventos que são semelhantes, embora eles aconteçam, eles vão sumindo da narrativa até desaparecerem por completo, porque perderam o seu propósito. E nós vamos entender isso. Por outro lado, nós devemos buscar sabedoria para podermos compreender o que é o juízo de Deus. Podemos ser gratos a Deus por Ele ter nos tirado desse juízo E podemos anunciar esse juízo da forma como ele deve ser anunciado. Existe juízo. Existe juízo para o ímpio. A base do juízo de Deus agora é o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá vida. Não morrerá, mas passará da morte para a vida. Mas aquele que não crê em Jesus, a Bíblia diz, já está morto condenado. O que define para onde a pessoa vai é o Evangelho, a resposta dela ao Evangelho. Você já invocou o nome do Senhor? Você já, já se voltou para Deus dizendo claramente sou um pecador e porque eu sou um pecador eu mereço o justo castigo de Deus. Você já entendeu que é a Jesus Cristo e a mais ninguém que você deve recorrer e deve invocar, usando aqui as palavras de Joel, de Pedro? Você já fez isso? Se você não fez, você deve fazê-lo. Porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Não é quem for batizado que será salvo. Não é quem participa da ceia que é salvo. Não é quem faz boas obras que é salvo. Não é quem pratica religião de forma alguma que é salvo. É quem invocar o nome do Senhor que é salvo. Nunca vai ser diferente disso. Se você já fez, continue crendo sempre no poder do Evangelho para salvar. Você tem que entender que o que nós temos que levar até as pessoas... É a mensagem que as leve a entender quem Deus é, quem elas são diante de Deus e a atitude que elas têm que tomar. O Evangelho é simples. E todo aquele que conhece a Cristo, todo que já invocou o nome do Senhor, já se colocou aos pés de Jesus e pertence a Ele, está em condições e tem o dever, o dever de transmitir essa mensagem, que é simples. E para repetir algo que eu tenho falado e, e tem sido uma bandeira para mim e me anima a continuar. Se não fosse isso, provavelmente eu estaria bem debilitado. Mas, a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus. Creia nisso. Creia porque, independentemente de compreensão sobre eventos do passado, do futuro, independente de sinais, de juízos do que pode acontecer, do que não pode. Uma coisa você pode ter absoluta certeza. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque um dia nos reclinamos diante do Senhor. Um dia nos humilhamos, invocando o teu nome, reconhecendo o nosso pecado reconhecendo que merecemos o Teu justo juízo. E hoje, Pai, nós podemos proclamar a Tua salvação. Obrigado, Pai, por aqueles primeiros discípulos que viveram algo extraordinário, um evento único na história que marcou o início da igreja. E assim eles puderam, com aquela multidão perplexa, pronta ali para ouvir o que eles tinham a dizer, puderam manifestar aquilo que realmente tinha que ser manifesto. Em primeiro lugar, declarando o Teu poder. Que aquilo não se tratava de nada humano, mas era mais uma vez o poder do Senhor intervindo na história, mostrando que algo muito importante estava acontecendo. Muito obrigado, Pai, porque Pedro mais uma vez tomou a iniciativa e falou mostrando que o derramamento do Espírito Embora vá acontecer de uma forma ainda mais surpreendente no futuro, já deu uma amostra naquele início de igreja. Obrigado, Pai, porque a partir dali o Espírito Santo é dado como habitação naquele que crê. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter plena convicção do Teu poder e não dependemos, Pai, de nada extraordinário. Sabemos que o Senhor age muito mais frequentemente nas coisas comuns. O Senhor age nos nossos lares. O Senhor age no nosso coração. O Senhor age nos nossos pensamentos. O Senhor nos alegra com a Tua esperança. O Senhor nos conforta. O Senhor nos anima. O Senhor nos repreende quando necessitamos. O Senhor nos deu tantas bênçãos e tantas provas do Teu imenso, do Teu infinito poder. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou por esse poder e nos transforma por meio dEle também. Pai, nós pedimos por discernimento que nós possamos realmente compreender o Teu agir, o Teu modo de agir. Possamos perceber a Tua mão, Tua mão bondosa, a Tua mão poderosa agindo. Por favor, Pai, nos ajuda a sermos sábios e não sermos apenas pessoas que pregam uh, as más notícias, mas possamos ter uma mensagem completa que seja ao mesmo tempo simples e completa, em que as notícias terríveis das consequências do pecado possam ser dadas por nós da maneira mais sábia possível, mas que as boas notícias da salvação em Jesus Cristo possam estar nos nossos lábios e poderosamente, pelo teu poder, pelo poder que o Senhor destinou ao Evangelho, possam alcançar vidas e resgatá-las das trevas para a luz. E, por favor, Pai, se entre nós pessoas que ainda não se dobraram diante do Senhor, ainda não têm certeza de que são salvos, não têm certeza para onde vão, não têm certeza daquilo que devem fazer, que se apressem e não aguardem o futuro que é incerto. Atua também nesses corações, Pai, e leva os cativos aos pés da cruz. Por favor, Pai, nos ajuda a a vivermos pelo teu poder. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.